Розділ 10. Я відвідую діда Салимона. Неймовірні дива. Дід Салимон сидів на призбі і кришив у відро картоплю для льохи. Голова його була обмотана мокрим рушником, і вода з рушника текла по обличчю і повисала сяйнистими краплями на сивих вусах. Дід кривився і стогнав. «Це ж він на весіллі перепив!» – догадався я. Ще чого доброго Туроне розмовлять не стане Здрастуйте, діду!» – несміливо привітався я Він не відповів, тільки кивнув Похмилитися б вам!» – співчутливо сказав я Він, застогнавши, заперечно похитав головою я згадав, дід Селимон ніколи не похмелявся. Десь він вичитав, що похмеляються тільки алкоголіки, і відтоді завжди стійко перемучував похмілля. Я тупцівся на місці, не наважуючись заговорити. Він запитально зиркнув на мене і нарешті розтулив рота. Тобі що, меду? Та ні, ні. А що? Та ви ж погано себе почуваєте. Нічого, що тобі? Та хотів розказати дещо і попитати. «Розказуй». І я розказав дідові все і показав фотографію. Дід Селимон вислухав мене уважно, потім глянув прямо у вічі і сказав. «Я знаю, я теж усе бачив». У мене на потилиці задерев'яніла шкіра. «І ви теж бачили привид?» «Бачив», – спокійно сказав дід Селимон, і підвівся. «Ходімо!» «Значить, правда!» – увідчої подумав я. «Значить, привиди реально існують! Значить, після смерті людина, людський дух за фізичним законом Ломоносова Лавуазьє точно перетворюється на привид. І не уникнути мені тенетів попагоги. Доведеться таки бути ченцем!» Дід Селимон повів мене в садок. Біля вуликів зупинився. Приклав він палець до губів, потім показав на каплицю. Дивись. У чорному отворі напівпрочинених дверей каплиці у глибині щось біліло. Але не можна було розрізнити, що. І раптом звідти почувся сухий, якийсь дерев'яний стук. Кістки, похолов я. Мрець, підводиться. Біле стемріви почало наближатися до дверей. Вимальовуватися все чіткіше, чіткіше, чіткіше. І враз у отворі з'явився лелека. «Ясно?» – усміхнувся дід Салемон. «Лелека? Лелека?» «Так он воно що! І стук! Це ж лелечий стук дзьобом! Так виходить не привид, а лелека! Звичайнісінький лелека! Тю!» Так це ж здорово, це ж прекрасно. Отже, ніяких приводів не існує. І не треба мені ставати ченцем. І Піп Гога може тепер кукати. Можна йому показати носа. Ура! Діду, дайте я вас по цій... Але що це? Я приглядаюсь і бачу, що лелека без голови. ворушиться, переступає ногами, а голови нема. Тільки тулуб, крила і ноги. Мабуть, він сховав її під крило, вирішив я й подумав. А чи може людина сховати голову під крило, тобто під руку? І чомусь вирішив, що може, і подумав, то, мабуть, привид без голови саме так і робиться. Я пильно придивляюся до лелеки і раптом помічаю, що ні, голови таки нема. Воно там, де мусить починатися шия. Рівне місце. Якби він сховав голову під крило, то хоч шию було б видно, а так? Діду, вражено питаю я. Діду, а де ж його голова? Що? Голова? Ніби не розуміючи, перепитує дід Салимон і раптом із стогоном хапається за свою голову. Ой, голова, голова! Що з вами, діду? лякаюсь я. «Ой, так болить, так болить, що не можу! Ні, краще вже зовсім без голови!» Каже дід, і раптом схопивши себе руками за голову, зриває її шиї і жбурляє в кущі. І голова його котиться по землі, важко підскакуючи, як кавун. «А вже ж, як кавун! Дід же Соломон, баштанник!» «Я від жаху завмираю, а дід стоїть поряд зі мною, без голови, у білій сороці і розмахою руками. Певне він щось говорить, але я не чую, бо ж нема голови. І тут я розумію, що дід Салимон – привид, той самий привид, якого я бачив позавчора вночі. І ще раптом я помічаю, що вулики, біля яких ми стоїмо, не вулики, а гроби. П'ять притрушених землею трухлявих гробів. І враз віку одного з грубів заскрипіло, піднімаючись, і звідти виструмилась голова попа Гоги. Здоров, рибалко, і піп гога зареготав. Го. <різь> <різь> а ти вже думав? Ось осьо? Він показав мені рукою носа, потім враз став серйозний, спохмурнів і мовчки закивав гачкуватим пальцем кличучи до себе, і посунувся у гробу, даючи мені місце. І раптом я побачив, що в гробу, поряд з попом Гогою, вже лежить Павлуша, нерухомий, із заплющеними очима. І невимовний жах, не так за себе, як за Павлушу, що, певно, вже не живий, охопив мене. Я хочу крикнути, хочу кинутися до Павлуші, і не можу. Щось на мене навалюється, більше і більше є, більше. Є. Я задихаюся, задихаюся, задихаюся і прокидаюсь.